Ən-Nəhl surəsi 128 ayədir. Rəhman və rəhim olan Allahın adı ilə Allahın əmri mütləq gələcəkdir. Buna görə də onu tələm-tələsi istəməyin. Allah ona şərik qoşulan bütlərdən paç və ucadır. Allah öz əmri ilə mələkləri vəhilə bəndələrindən istədiyinə göndərib belə buyurar. İnsanları qorxudub bildirin, məndən başqa heç bir tanrı yoxdur, məndən qorxun. Allah göyləri və yeri haqq olaraq yaratmışdır. Allah ona şərik qoşulan bütlərdən ucadır. Allah insanı bir qətirə sudan xəlq etdi. Bununla belə o, birdən-birə açıq-aşkar bir düşmən kəsildi. Davarı da o yarattı. Bunlarda sizin üçün istilik, cürbə-cür mənfəət vardır. Həm də onlardan yeyirsiniz. Onları səhər-naxıra, axşam-axıra gətirdikdə baxıb zöv alırsınız. Onlar sizin yüklərinizi özünüzü yormadan çata bilməyəcəyiniz bir ölkəyə daşıyarlar. Həqiqətən Rəbbin şəfqətlidir, mərhəmətlidir. Sizin minməyinizdən ötürü həm də zinət üçün atı, qatırı və uzunqlağı O yaraddı. Allah hələ sizin bilmədiyiniz neçə-neçə şeylər də yaradacaqdır. Doğru yolu göstərmək Allaha aiddir. Ondan kəc olan yolda vardır. Əgər Allah istəsə sizin hamınızı doğru yola salardı. Göydən sizin üçün yağmur indirən odur. Ondan siz də, içində heyvanlarınızı otardığınız ağaclar da içər. Allah onunla sizin üçün əkin, zeytun qurma, üzüm və bütün başqa meyvələrdən yetişdirir. Düşünüb daşınanlar üçün, Bunda dəlillər vardır. O, gecəni və gündüzü, günəşi və ayı sizin xidmətinizə verdi. Ulduzlar da onun əmrinə boyun eymişdir. Doğrudan da, bunda ağılla düşünənlər üçün ibrətlər vardır. Yer üzündə yarattığı cürbəcür şeyləri də sizin ixtiyarınıza verdi. Öyüt nəsiyyət qəbul edənlər üçün sözsüz ki, bunda da əlamətlər vardır. Təzə ət, balıq əti yeməyiniz, taxtığınız bəzək şeylərini çıxartmağınız üçün dənizi də sizə ram edən odur. Sən gəmilərin onu yara-yara üzüb getdiyini görürsən, bütün bunlar onun lütfünü aramanız və kərəminə şükür etməyiniz üçündür. Sizi yirqalamasın deyə, yeryüzündə möhkəm dayanan dağlar və istədiyiniz yerə gedib çata biləsiniz deyə çaylar və yollar yarattı. Yollarda dərə, təpə, çıxur kimi əlamətlər də müəyyən etdi. İnsanlar yollarını ulduzlar vasitəsilə taparlar. Heç yaradan Allah yaratmayan bütlərə mi? Məyər düşünmürsünüz? Əgər Allahın neymətlərini sayacaq olsanız, sayıb kurtara bilməzsiniz. Həqiqətən Allah bağışlayandır, rəhmədəndir. Allah sizin nəyi gizli saxladığınızı və nəyi aşkar etdiyinizi bilir. Allahdan qeyri-ibadət etdikləri bütlər heç bir şey yarada bilməzlər. Əksinə, onlar özləri yaradılmışlar, onlar ölüdürlər, diri deyirlər və nə vaxt diriləcəklərini də bilməzlər. Sizin tanrınız bir olan Allahdır. Ahirətə inanmayanların qəlbləri isə Allahın qüdrət və əzəmətini inkar edər. Onlar iman gətirməyi özlərinə sığışdırmazlar. Şübhəsiz ki, Allah onların gizlində də, aşkarda da nə etdiklərini bilir. Allah təkəbbür edənləri sevməz. Müşriklərdən, Rəbbiniz nə nazir etmişdir deyə soruşduqda onlar qədimlərin əfsanələrini deyə cavab verərlər ki, qiyamət günü öz günahlarına tamamilə, nadanlıqları üzündən yoldan çıxartdıqları adamların günahlarına da qismən yüklənsinlər. Bir görün, onların daşıyacaqları yük necə də pistir. Onlardan əvvəlkilər də hilə qurmuşdular. Allah onların binalarını təməlindən sarsıddı, dərhal tavanları başlarına çöktü və heç özləri də hiss edib bilmədilər ki, əzab onlara hardan gəldi. Sonra qiyamət günü Allah onları rüsva edəcək və barələrində möminlərlə, çənə boğaz olduğunuz şəriklərim hardadır deyə soruşacaqdır. Elm verilmiş kimsələr isə, bugün kafirlər rezalətə və əzaba düçar olacaqlar, deyəcəklər. Mələklər özlərinə zülm edənlərin canlarını aldıqda, onlar təslim olub, biz heç bir pislik yetmirdik, deyəcək. Mələklər də onlara belə cavab verəcəklər, xeyr, Allah sizin neler etdiyinizi çox yaxşı bilir. Haydi, kirin əbədi qalacağınız cəhənnəmin qapılarına, təkəbbürlülərin məskəni necə də pistir. Allahdan qorxub pis əməllərdən çəkinənlərdən Rəbbiniz nə nazil etmişdir deyə soruşduqda isə onlar xeyir nazil etmişdir deyə cavab verərlər. Bu dünyada yaxşılıq edənləri gözəl həyat gözləyir. Ahirət yurdu isə sözsüz ki daha yaxşıdır. Müttəqilərin yurdu necə də gözəldir. Onlar ağacları altından çaylar axan ədin cənnətlərinə daxil olacaqlar. Orada onların istədikləri hər şey vardır. Allah müttəqiləri belə mükafatlandırır. O kəslər ki, mələklər onların canlarını paç olduqları halda alıb, sizə salam olsun, etdiyiniz gözəl əməllərə görə cənnətə daxil olun, deyərlər. O kafirlər yalnız mələklərin onların yanına gəlməsini, yaxud sənin Rəbbinin əmrinin gəlib çatmasını mı gözləyirlər? Onlardan əvvəlkilər də belə etmişdilər. Allah onlara zülm etmədi, onlar özləri özlərinə zülüm edirdilər. Onlara öz əməllərinin cəzası artıq yetişdi. İsteza etdikləri əzab da onları yaxaladı. Müşriklər dedilər, əgər Allah istəsə idi, nə biz, nə də atalarımız ondan başqa heç bir şeyə tapınmaz, onsuz heç bir şeyi haram etməzdik. Onlardan əvvəlkilər də belə etmişdilər. Peyğəmbərlərin vəzifəsi isə yalnız açıq-aşkar bir təbliqdir. Biz hər ümmətə Allaha ibadət edin, tağutdan çəkinin deyə Peyğəmbər göndərmişdik. Onlardan bir qismini Allah doğru yola yönətmiş, bir qismi isə haq yoldan azmalı olmuşdur. Yer üzündə dolaşıb görün ki, Peyğəmbərləri yalançı hesab edənlərin ahırı necə oldu? Ya Rəsulum, sən onların doğru yola gəlməsini həddindən artıq istəsən də, Allah yoldan çıxartdıqlarını doğru yola salmaz, onlara kömək edənlər də olmaz." Onlar, Allah ölən bir kimsəni diriltməyəcəkdir deyə Allaha möhkəm and işdilər. Xeyd, Allah doğru vəd etmişdir. Lakin insanların əksəriyyəti bunu bilməz. Allah hər bir mömini və kafiri öləndən sonra dirildəcəkdir ki, ixtilafda olduqları məsələləri izah etsin və inkar edənlər də özlərinin yalancı olduqlarını bilsinlər. Biz hər hansı bir şey yaratmaq istədikdə ona sözümüz ol deməkdir. O da dərhal olar. Zülmə məruz qaldıqdan sonra Allah uğrunda hicrət edənləri dünyada gözəl bir yerdə sakin edəcəyik. Ahirət mükafatı isə daha böyüktür, kaş biləydilər. Onlar dözənlər və yalnız Rəbbinə təvəkkül edənlərdir. Biz səndən əvvəldə özlərinə vəh etdiyimiz ancaq kişi peyğəmbərlər göndərmişdik. Əgər bilmirsinizsə, zikr əhlindən soruşun. Biz onları açıq-aşkar möcüzələr və kitablarla göndərdik. Sənə də Quranı nazil etdik ki, insanlara onlara göndəriləni izah edəsən. Bə bəlkə onlar da düşünüb dərk edələr. Pis ilələr Quranlar Allahın onları yerə gömməyəcəyinə, yaxud özləri ilə bilmədikləri bir yerdən onlara əzabın gəlməyəcəyinə əmindilərmi? Və ya gəzip dolaşarkən əzabın onları yaxalamasından qorxmullarmı? Axı onlar Allahı aciz edə bilməzlər. Yoxsa onlar tədriclə əzaba giriftar olmayacaqlarına əmindirlər? Həqiqətən Rəbbin şəfqətlidir, mərhəmətlidir. Məyər onlar Allahın yaratdığı hər hansı bir şeyə baxıb görmürlərmi ki, onların kölgələri Allaha acizane surətdə səcdə edərək sağa-sola eyilir, göylərdə və yerdə olan bütün canlılar, hətta mələklər belə heç bir təkəbbür göstərmədən Allaha səcdə edərlər. Onlar öz başlarının üstündə olan Rəbbindən qorxar, və özlərinə buyurulanları edərlər. Allah belə buyurdu, İki tanrı qəbul etməyin, O yalnız tək bir tanrıdır. Ancaq məndən qorxun. Göylərdə və yerdə nə varsa, hamısı O'nundur. Din də daim O'nundur. Belə olduğu təqdirdə, Allahdan başkasından mı qorxursunuz? Sizə gələn hər bir neymət Allahdandır. Sonra sizə bir müsibət üzverdikdə, ona yalvarıb yaxarırsınız. Sonra sizi o müsibətdən qurtardığı zaman, Bir də görürsən ki, aranızda bir dəstə Rəbbinə şərik qoşur. Onlar bunu özlərinə verdiyimiz neymətlərə nankörluq etmək üçün edirlər. Hələ ki, keyf çəkib ləzzət alın. Başınıza gələcək müsibəti sonra biləcəksiniz. Müşriklər onlara verdiyimiz rüzidən heç bir şey bilməyənlərə pay ayırırlar. Allah'a ənd ki, yaxdığınız iftiralara görə sorğu sual ediləcəksiniz. Onlar Allaha qızlar isnad edirlər. Allah başdır. Özlərinə gəldikdə isə istədiklərini, oğlan uşaqlarına aid edirlər. Onlardan birinə qızı olması ilə müjdə verdikdə qəzəblənib üzü qapqara qaralar. Verilən müjdənin pisliyi yüzündən tayfasından qaçıb gizlənər. Görəsən onu zillət içində saxlayacaq, yoxsa torpağa göməcək. Bir görün onlar necə pis mühakimə yürüdürlər. Ən pis sifət axirətə inanmayanlara, ən yüksək sifət isə Allaha məxsusdur. Allah yenilməz qüvvət sahibi, hikmət sahibidir. Əgər Allah insanları zülümləri üzündən cəzalandırsa idi, yer üzündə heç bir canlını sağ bıraxmazdı. Lakin onlara müəyyən müddət möhlət verər. Əcəlləri gəlib çatdıqda ondan biricə saat belə nə geri qalar, nə də irəli keçə bilərlər. Özlərinin bəyənmədiklərini Allaha isnad edərlər. Dilləri də Onları ən gözəl aqibət gözləyir deyə yalan söyləyər. Şübhəsiz ki, onları cəhənnəm gözləyir. Onlar tərk olunacaqlar. Allaha and olsun ki, səndən əvvəl də ümmətlərə peyğəmbərlər göndərmişdik. Şeytan onlara öz əməllərini xoş göstərmişdi. Bugün şeytan onların dostudur. Onlar şiddətli əzaba düşar olacaqlar. Biz kitabı, Sənə yalnız ixtilafda olduqları məsələləri izah etmək və möminlərə bir hidayət və mərhəmət olsun deyə nazil etdik. Allah göydən bir yağış indirər, onunla yeryüzünü öldükdən sonra dirildər. Qulaq asanlar üçün bunda bir ibrət vardır. Şübhəsiz ki, heyvanlarda da sizin üçün bir ibrət vardır. Biz onların qarınlarındakı qanla ifrazat arasında olan təmiz südü sizə içirdirik. O, içənlərin boğazından rahat keçər. Siz xurma ağaclarının meyvəsindən və üzümlərdən şərab və gözəl ruzi düzəldirsiniz. Şübhəsiz ki, bunda da ağılla düşünənlər üçün bir ibrət vardır. Rəbbin bal arısına belə vəhiy etdi. Dağlarda, ağaclarda və insanların qurduqları çardaqlarda özünə evlər, pətəklər sal. Sonra bütün meyvələrdən ye və Rəbbinin sənə göstərdiyi yolla rahat get. O arıların qarınlarından insanlar üçün şəfa olan müxtəlif rəngli bal çıxar. Şübhəsiz ki, bunda düşünüb dərk edənlər üçün bir ibrət vardır. Allah sizi yaratmışdır, sonra da öldürəcəkdir. Sizin bir qisminiz ömrün ən rəzil çağına çatdırlar ki, vaxtı ilə bildiyi hər şeyi unudar. Həqiqətən Allah biləndir, qadirdir. Allah ruzi baxımından birinizi digərinizdən üstün etmişdir. Üstün olanlar, tabiçiliyində olanları öz ruzilərinə şərik etməzlər ki, bu cəhətdən bərabər olsunlar. İndi onlar Allahın neymətlərini inkarm edirlər. Allah sizin üçün özünüzdən zövcələr yarattı. Zövcələrinizdən də sizin üçün oğullar, nəvələr əmələ gətirdi. Pak neymətlərindən sizə ruzi verdi. Belə olduqda, onlar batilə inanıb Allahın neymətini inkarm edirlər. Müşriklər, Allahı qoyub göylərdən və yerdən onlara verəcək heç bir rüzisi olmayan Və buna gücləri də çatmayanlara, bütlərə ibadət edirlər Allaha bənzətməyin Allah bilir, siz isə bilmirsiniz Allah belə bir məsəl çəkdi Heç bir şeye gücü çatmayan Və başqasının malı olan bir qul Özünə verdiyimiz gözəl ruzidən gizli və aşkar sərf edən birisi ilə Azad bir insanla eyni ola bilərmi? Həmd yalnız Allaha məxsustur. Lakin əksəriyyəti bilməz. Allah iki nəfər barəsində yenə belə bir məsəl buyurdu. Biri dilsizdir, heç bir şeyə gücü çatmaz. O, öz ağasına bir yüktür. Onu hara yollasa, xeyirlə qayıtmaz. O, heç doğru yolda olub, haqq ədaləti əmr edən bir kimsə kimi ola bilərmi? Göylərin və yerin qeybini bilmək ancaq Allaha məxsustur. Qiyamətin qopması bir göz qırpımında, yaxud daha tez olar. Allah həqiqətən hər şeyə qadirdir. Allah sizi, anılarınızın bətinlərindən heç bir şey bilmədiyini salda çıxartdı. Sonra sizə qulaq, göz və qəlb verdi ki, şükür edəsiniz. Məyər yerlə göy arasında ram olmuş quşları görmürlər, onları havada yalnız Allah saxlayır. Həqiqətən bunda möminlər üçün ibrətlər vardır. Allah evlərinizi sizə məskən etdi. Heyvanların dərələrindən həm köç vaxtı, həm də bir yerdə qaldığınız zaman daşınması sizin üçün güngül olan evlər, çadırlar düzəldi. Onların yunundan, tükündən və qılından müəyyən vaxta qədər istifadə edəcəyiniz ev əşyası və mal verdi. Allah yaratdığı şeylərdən sizin üçün kölgəriklər əmələ gətirdi. Sizdən ötürü dağlarda sığınacaqlar, sizi istidən və soyuqdan saxlayacaq köynəklər, sizi müharibələrdə qoruyacaq Zirehli qeymlər düzəltdi. Allah neymətini sizə belə tamamlayıb verdi ki, bəlkə müsəlman olasınız. Ya rəsulum, yenidə üz döndərsələr, ürəyini qısma, çünki sənin vəzifən ancaq açıq-aşkar təbliğ etməkdir. Onlar Allahın neymətini bilir, vakin sonra onu danırlar, onların əksəriyyəti kafirdir. Qiyamət günü ər ümmətdən bir şahid gətirəcəyik. Kafirlərə üzrxaklıq etməyə izin verilməyəcək. Heç üzr diləmələri də istənilməyəcəkdir. Zalimlar əzabı görüncə, əzabları yüngülləşdirilməyəcək. Onlara bir an belə möhlət də verilməyəcəkdir. Müşriklər Allaha qoşduqları şəriklərini gördükdə, Ey Rəbbimiz, bunlar bizim səndən savayı, ibadət etdiyimiz şəriklerimizdir deyəcəklər. Bütlər də onlara Siz əsil yalançısınız deyə cavab verəcəklər. Müşriklər o gün Allaha təslim olacaq, özlərindən uydurub düzəltdikləri də aradan çıxacaqlar. Törətdikləri fitnə fəsada görə, insanları Allah yolundan döndərən kafirlərin əzablarının üstünə bir əzab da artıracaq. Qiyamət günü hər ümmətə özlərindən bir şahid göndərəcəyik, səni də bunlara şahid gətirəcəyik. Biz Quranı sənə hər şeyi izah etmək üçün müsəlmanlara da bir hidayət, mərhəmət və müjde olaraq nazil etdik. Həqiqətən Allah ədalətli olmağı, yaxşılıq etməyi, qohumlara haqqını verməyi buyurar, Zina etməyi, pis işlər görməyi və zülm etməyi isə qadağan edir. Allah sizə düşünüb ibret alasınız deyə belə övüt-nəsihat verir. Əhd etdiyiniz zaman Allah'a verdiyiniz zəhdi yerinə yetirin. Allahı özünüzə zamin edib möhkəm and sonra onu pozmayın. Həqiqətən Allah nə etdiyinizi bilir. Möhkəm əyirdiyi ipliyi sonradan qıran, təzədən açıp sökən qadın kimi olmayın. Siz bir ümmət digərindən sayca çox olduğu üçün aranızdakı antları yalana çevirirsiniz. Allah bununla yalnız sizi sınıyır. O, qiyamət günü ixtilafda olduğunuz məsələləri sizə izah edəcəkdir. Əgər Allah istəsə sizi tək bir ümmət edərdi. Allah dilədiyiniz əlalətə salar, dilədiyini isə doğru yola yönəldər. Sözsüz ki, etdiyiniz əməllərə görə sorğu sual olunacaqsınız. Aralarınızdakı antları yalana çevirib fitnəfəsə dalət etməyin, yoxsa ayağınız möhkəm olduğu ikən sürüşər və insanları Allah yolundan döndərdiyinizə görə əzabı dadarsınız. Sizi dəhşətli bir əzab gözləyir. Allahla bağladığınız zəhdi ucuz satmayın. Allah yanında olan savab sizin üçün daha yaxşıdır. Kaş biləydiniz. Sizdə olan dünya malı tükənər, Allah dərgahında olan isə Əbədidir. Dözənləri, etdikləri yaxşı əməllərin müqabilində mükafatlandıracaq. Mömin olub yaxşı işlər görən kişi və qadına xoş həyat nəsib edəcək və etdikləri yaxşı əməllərə görə mükafatlarını verəcəyik. Quran oxumaq istədiyin zaman, məlun şeytandan Allaha sığın. Həqiqətən, iman gətirib yalnız öz Rəbbinə təvəkkül edənlərin üzərində şeytanın heç bir hökmü yoxdur. Şeytanın hükmü yalnız ona itayət edib Allaha şərik qoşanlar üzərindədir. Biz bir ayənin yerinə digər bir ayəni gətirdikdə Allah nə nazil etdiyini özü daha yaxşı bilir. Sən ancaq bir iftirakçısan, deyərlər. Xeyr, onların əksəriyyəti bilməz. De, ruh-ül-küc, onu sənin Rəbbindən iman gətirənlərə səbat vermək, müsəlmanları isə doğru yola yönəltmək və onlara müjdə vermək üçün haqq olaraq nazil etmişdir. Biz müşriklərin Quranı ona bir insan öyrədir, dediklərini də bilirik. Onların nəzərdə tutduqları adamın dili başqa dildir. Bu, Quranın dili isə açıq-aşkar ərəb dilidir. Allahın ayələrinə inanmayanları sözsüz ki Allah doğru yola salmaz, onları şiddətli bir əzab gözləyir. Yalanı ancaq Allahın ayələrinə inanmayanlar uydururlar, onlar əsli yalancıdırlar. Qəlbi imanla sabit olduğu halda, küfür sözünü deməyə məcbur edilən şəxs istisna olmaqla hər kəs iman gətirdikdən sonra küfür etsə, onu ağır təhlükə gözləyir. Lakin qəlbən küfrə razı olanlara Allahın qəzəbi tutar və onlar şiddətli bir əzaba düşar olarlar. Bu əzab ona görədir ki, onlar dünyanı axirətdən üstün tutarlar. Allah kafirləri doğru yola salmaz. Bunlar o kəslərdir ki, Allah onların qəlblərini, qulaqlarını və gözlərini möhürləmişdir. Onlar... Qafildilər, şübhəsiz ki, ahirətdə ziyana uğrayanlar da onlardır. Fitnəyə məruz qaldıqdan sonra hicrət edənləri, daha sonra cihad edib, bu yolda hər cür əzabəziyyətə səvr edənləri isə, bütün bunlardan sonra Rəbbin şübhəsiz ki, bağışlayandır, onlara rəhm edəndir. O gün hər kəs öz canının ayında olar, hər kəsə əməlini nəvəzi verirlər və onlara heç bir haqsızlıq edilməz. Allah bir şəhəri misal gətirir. O şəhər əminamanlıq və arxayınlıq içində idi. Lakin əhalisi Allahın neymətini inkar etdi. Allah da həmin şəhərə etdikləri əməllərə görə acılıq və qorxu bəlası daddırdı. Onlara özlərindən bir peyğəmbər gəlmişdi. Onlar onu yalançı saydılar. Buna görə də əzab onları zülm edərkən yaxaladı. Allahın sizə verdiyi halal və paç ruzilərdən yeyin. Əgər Allaha ibadət edirsinizsə, onun neymətinə şükür edin, Allah sizə ancaq ölü heyvanı, qanı, donizətini və Allahın adı çəkilmədən kəsilmiş heyvanı haram buyurmuşdur. Özgənin malına əl uzatmamaq şərti ilə başqa bir şey tapa bilməyib, zəruri ehtiyacını ödəyəcək qədər bunlardan yeməyə məcbur olan şəxsə günah yazılmaz. Çünki Allah bağışlayandır, rəhmədəndir. Diliniz yalana vərdiş etdiyi üçün, bu halaldır, o haramdır deməyin. Çünki bununla Allaha iftira yaxmış olursunuz. Allaha iftira yaxanlar, ahirət əzabından nicat tapmazlar. Onlar üçün dünyada az bir mənfəət vardır. Onları şiddətli bir əzab gözləyir. Yahudilərə haram etdiyimiz şeyləri daha əvvəl sənə xəbər vermişdik. Biz onlara zülm etmədik. Onlar özləri özlərinə zülm edirdilər. Sonra bil ki, Rəbbin cahillikləri üzündən pis iş görən, ondan sonra tövbə edib özlərini islah edən kimsələri əfv edər. Həqiqətən, Rəbbin tövbədən sonra bağışlayandır, rəhmədəndir. Həqiqətən, İbrahim Allaha mütih, batildən haqqa tapınan bir imam idi. O, heç vaxt müşriklərdən olmamışdı. O, Allahın neymətlərinə şükür edən idi. Allah da onu seçmiş və düz yola yönətmişdi. Biz ona dünyada gözəl neymət bəxş etdik. Şübhəsiz ki, o, ahirətdə də salihlərdəndir. Sonra sənə, batildən haqqa dönərək, müşriklərdən olmayan İbrahimin dininə tabi ol deyə vəhiy etdik. Şəmbə günü ibadət etmək, ancaq onun barəsində ixtilafda olanlara vacib edildi. Həqiqətən Rəbbin, Qiyamət günü ixtilafda olduqları məsələlər barəsində onların arasında hökum verəcəkdir. Ya rəsulum, insanları hikmətlə, gözəl öyüd nəsiyyət ilə Rəbbinin yoluna dəvət et. Onlarla ən gözəl surətdə mübahisə et. Həqiqətən, Rəbbin yolundan azanları da, doğru yolda olanları da daha yaxşı tanıyır. Cəza verəcək olsanız, sizə nə cəza verilibsə, eyni ilə həmin cəzanı verin. Əgər səbr etsəniz, bu, səbr edənlər üçün daha xeyirlidir. Səbr et. sənin səbr etməyin yalnız Allahın kömək ilədir. Onlardan ötürü kədərlənmə və qurduqları hilələrə görə də ürəyini qısma. Həqiqətən Allah ondan qorxub pis əməllərdən çəkinənlər və yaxşı işlər görənlərlədir.